з одного обличчя на інше. Він ні того, як Вартовий промимрив. Не знаю. Я думаю, мені, мені здається, я просто виконую накази. Моя тітка завжди казала, що військова служба – прекрасне заняття для молодого вогона. Дають уніформу, портупею, бластери. Думати ні про що не треба. От бачиш, Артуре, сказав Форд з виглядом людини, що нарешті знайшла правильну відповідь. А ти вважаєш, що в тебе одного є проблеми». Артур подумав, що правильніше було б сказати, що в нього були проблеми, якщо відкинути проблеми, пов'язані з руйнуванням Землі. І те, що зараз вогонь майже задушив його, у нього не було ніяких проблем. «І коли його і зовсім викинуть у космос, спробуй стати на його місце», – невгавав Форд. «На місце нашого бідолашного друга, життя якого цілком складається із маршрування і викидання людей з кораблів. і Ланя, додав Вартовий. Звичайно, звичайно, і Ланя, погодився Форд. Він приязно поплескав по товстезній руці, що стискала його шию. А він навіть не розуміє, заради чого все це. Артур погодився, що це такий... Погодився кивком голови, бо говорити не мав сили. Ну, коли ви мені співчуваєте, я гадаю, молодець підбадірив його Форт, «Але ж заводів він знову, що ви пропонуєте усе дуже просто». Форт говорив бадьор, але повільно. «Слід лише не робити те, що не приносить тобі на салоні. Піди і скажи їй, рів він далі, що не будеш виконувати більше ідіотських наказів». Він встиг розвинути свою думку Бо напружена розумова робота вимагала від вогня м'язових зусиль. У... Промиврив вартовий мені не до душі подібні розмови. Форт зрозумів, що дітівний круг вислизає у нього із рук. Послухай то уже, дай час, дай час, заторохтів він. Це лише початок. Ми ще багато чого можемо тобі розповісти. І вартовий знову стиснув їх своїми ручиськами. І, згадавши про наказ, доставити полонених у шлюзову камеру, попрямував туди. Форд явно допіків його до живого. «Якщо вам байдуже, – сказав він, – то я спочатку виконую наказ, а тоді повернусь до себе і погорлаю схочу. форду Форду-префекту зовсім було не байдуже. «Завжди, завжди послухайся, – заговорив він швидше, – не так бадьоро. О, -о" – сказав. Артур не маючи нічого конкретного на меті. Та постривай, постривай, не вгавав Форд. Адже на світі так багато цікавого. Музика і живопис, наприклад. Чинити опір Варно? гаркнув Артур. Тоді додав, знаєте, якщо все піде гладко, то мене чого доброго, що призначить старшим офіцером горланом. А вакансій на посаду офіцерів не горланів не так багато. Краще я буду мовчати. Вони підійшли до сльозу масивного круглого люка. Вартовий почеклував над замком, і люк відсунувся убік. Дякую за пораду, сказав голова. Бувайте! І він проштовхнув Форда і Артура через люк маленьку камеру. Артур, важко дихаючи, упав на стілеву підлогу. Форд кинувся до люка і підставив плече під кришку, що зачинялася. «Але ж послухай!» – закричав він вартовому. «Існує величезна кількість речей, про які ти не маєш ще найменшої уяви. Що ти скажеш?» Він відчайдушно каперсався у пам'яті, шукаючи якийсь переконливий приклад. На думку спала мелодія, яку він чув лише в обробці, про п'яту симфонію Бетховена. Та-дам, проспівав він, невже в тобі нічого не зврухнулося? Нічого, відповів Вартовий, а нічого сінько Але я проспіваю це своїй дітці. Він, може, і сказав ще щось, але слова його загубились назавжди. Цієї миті кришка щільно причинилась, раптово зникли усі зовнішні звуки, крім віддаленого гуркоту двигунів. Хорд Роздирався довкола, переводячи подих. У хлопця великі задатки. Він притулився до холодної стіни шльозу.